Hoofdstuk 63, 5 april 2017. Ek het hier geskryf, a paar dag gelede, het jou so over my sleetel in my handpalm gesit, en die volgende oomlik, toe verander elke vinger van my, dat het lyk soos die pint van een sleetel, en, um, dus het gaan my vingers in allerhande slotopeningen in, en maak net dier en goeders oop, dat was baie kostbaar. Maar op die 5 april, dit ek sou met Joshua by die vinnige vloeiende rivierkie gesit. Ek het so 'n riviertjie waar jy my baie keer heen vat. En hy is maar regtig waar glad nie breed nie. Ek ek noem hom 'n riviertjie. Eintlik is dit maar meer 'n voetjie. Hy's omtrent 1 meter, 2 meter breed. Maar dan moet ek ook sê in die gees kan ek nik skat nie. Dit is net in verhouding tot my soos 'n meter met my ligga in verhouding met 'n meter met my liggaamlike vleeslike lichaam. Ek is jammer dat ek altyd so simpel verduidelik, maar ek kan net rechtig dit nie anders verduidelik nie. En ek het al rechtig achtergekom, dat groote, rechtig nie, is baie moeilik om enigszins groote te sê in die jemele. Het hang af hoe groot jy is, hang af ten opzichte van jouself, hang van so baie dinge af. Maar ons is nou by hierdie rivierkie, en die water lyk altyd meer na wolke, as rechtig na water, dit, dit is nie deersuchtig nie, en soms is dit deersuchtig, op die plekke dit dit neem nie vorm aan, wat jy asua wil hee, dit moet anneem, en, by keer sien ek water, dan sien het helder, helder en baie keer is soos met hierdie rivierkie, vloei die water so vinnig, dat ek niks dit kan sien nie, en, en, en dis a baie sterk stroom, al is hy nou baie din, of nou, die rivierkie, sê jy vir my, ek moet my kop onder die water druk, want ek lee plat op my maag, en die rivier, die water, is net so hoog soos die gras omtrend, en waarop ek lee, en ek druk my kop onder die water, in en, en normaal weg sal die water moos nou, en sal die drukking van die water, die vloei van die water teen jou gezicht voel, maar in hierdie geval, vloei die water nie sterk ten my annie, en dit beweeg soos een sachte briesie ten my gezicht, en ek kan onder hierdie water aasemal, en My oe is oop en ek voel ook hoe my oe die water inneem. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie, maar my oe neem die water in. En asof ek die water drink met my, met my gezicht, my vel, met my oe, toeskielik is ek en Jasua op sy hoëberg en ons sit teenoor mekaar op een klein hoogstaande rots, wat net genoeg, groot genoeg is, so dat ek en Jasua recht langs mekaar, teenoor mekaar kan sit. Ons sit kruisbeen op die grond, en kyk na mekaar, en hierdie het vir my absoluut die betekenis, want ek wil nooit valse geeste in my toelaat, om woorde van valsheid te spreek, my en ander mense te verlei, en ons huil toe te leini, daarom is het vir my absoluut belangrik, om na die reine waarheid in myself te soek, voordat ek enigszins iets kan weergeef, en Die mens is maar een twyfelachtige wees, en jy wil altyd daar sekerheid hee. En dan is jou soeas so kostbaar wonderlik vir my, dat hy vir my sê met hierdie sien, jy is geen ander gees wat vir jou gaan invluister nie. Dis net ek en jy, ek en jy sit op hierdie rots. Kyk wie sit by jou, kyk wie praat met jou, gloe wat jy skryf, weet wat jy skryf, is nie die invluistering van een boosig gees nie. En dan is het rechtig vir my, baie, baie, baie kostbaar en baie belangre, wat Jasua weet dat ek het nodig het. En nie net vir myself nie, vir ander mense ook, want hoe kan met mense luister wat ek sê, um, hoe kan hulle weet of ek die waarheid praat. Maar elke ene sy hart sal in homself vir homself getuig. En Jasua gesels met my, is my so fantastisch heerlik om hier op die rotsie bood te sit, saam met hom stoksiel alleen, soos in alles staan net stil, die hele wereld staan stil, alles is net, net so, net so toe, het is net, ja, so oop, en alles is verder weid oop, die jumele is oop, die wereld is toe. To gee, ja, so of my iets, in die vorm van een klein kafferpoekie, maar, met een baie kleiner opening, en wat gevul is met lucht, wat ek moet drink, en, Hoe meer ek drink, hoe meer kom daar uit en het word al hoe meer en meer en dit, dit is soos een vloeibare licht en het loop oor my wange, oor my mond. Ek drink dat het so my so woes uitspat en het loop oor my benen en oor my skoot en, en ek voel alles van myself, net soos hierdie licht word. En toe steek ek en jou so gelijktijdig skiel ek ons handen na mykaar toe uit en druk ons palms teen mykaar en die volgende oomblik het ons nie meer so 'n liggaamlike vorm nie maar is ons is amper soos is ons gees wat net skielik hierdie aarde sommer net so woep omvou en hierdie aarde om vashou en ek voel hoe hier Joshua liefde is vir hierdie aarde ek voel hoe lief is hy vir ons almal hier ek voel hoe klein is die aarde en ek voel sy grootheid en ek voel Joshua en ek is wolke ons is die uitspansel wat jy kan sien, ons is wolke en, en ons reen, boop die aarde, die water stroom uit ons, en dis een verskrikkelijke lekker gevoel, ek kan nie verduidelik hoe dit voel om een wolk te wees, waar al water uitval nie, dis ekom ek gesê dat, elke keer wanneer ek by Jasua is, dan ervaar ek Dit alles wat om ons is, van uit alle punte uit, vanuit alle oogpunte uit, ek ervaar die gevoel van die rot, ek voel ek is die rot, ek voel ek is die beker, ek voel ook ek is ek self, ek voel ek is in die asua. maar dit is omdat hy in alles is, en omdat ek voel wat hy voel, omdat hy sy genade so groot oor uit, my uitgestort het, om my dit te kan laat voel, en ek voel ook terwijl ons reen, sien ek aards, dit is nacht op hierdie aarde, en die eerste reen wat uit ons geval het, was soos een harde reen, dit is vir my gevoel, soos, hier gaan gerechtigheid uit vader uit, en toe word het sachter, soos een sachte liefdesreen, een sachte motreen, wat die aarde verryk en versag, en dan voel ek, het ek so, een vruchtbare gevoel van jasua, een levendige gevoel, wat net oor ons nieuwe te tevoorschijn laat kom, en, skil ek, Of nie, skiel ek nie, ek is een mens op aarde ook. Ek voel ek lee ook op hierdie aarde en kyk op na die reen wat uitval van boe af. En ek sien dis nacht en die reen val op my, maar ek het een jas aan en ek weet Jasua kyk na my. Ek glimlach vir Jasua wat vir my kyk van boe af en ek glimlach vir myself vir al boe by Jasua en afkyk na myself wat hieronder is dit is so kostbaar, dit is so groot, dit so, ek kan dit nie verduidelik nie, maar ek weet, amal, amal sy geest binnen in die selfde, en amal sy geest al so der Yahshua opgetel word, en der Yahshua hierdie dinge gewys word, so dan hoef ek nie mat iets te verduidelik nie, want Yahshua sê, niemand mat sal my die anende leer nie, mat sal vir die anende vertel, oi, oh, dis hoe dit is nie, amal sal het weet, en dis baie groot, maar Yahshua gebruik my nou, op hierdie stadium as voorbeeld vir wie dit nog nie kan voel nie, En ek voel so warm en snoezig, terwyl ek hierdie jas aan het, op hierdie aarde, en hoewel dit op my reen en op my gezicht val, voel het nie asof ek reen nie, het voel nie of ek, mens voel nie soos asof jy nou buiten aan die elementen oorgelaat is nie. En ek um, ervaar dat hierdie jas, ach hierdie reen, wat ek nou as vleeslike mens op aarde moet verdier, waar ek nou in onder hierdie reen in die nacht leeg, Is my my aardse pad met my aardse sorge, maar ek moet dit net verdra en die liefde van die Asua omvou my soos een jas en keer dat die reen nie rechtig eers my gezicht nat maak nie. En die Asua het sag op my gereen, want hy het vir my gesê dat hy werk sag met my, want as hy lief is vir hom dan werk hy sag met jou, hy hoef nie hart op jou te val nie. To ek gevoel het ons as gerechtigheidsreen, het ek nog nie gevoel dat ek ook onder op die aarde le en die reen op my val nie. Ek het net gevoel dat ek een wolk is, sam met jasua, of gees wat reen. Toe dit sag reen, toe eerst toe le ek op die aarde. En, oh, ons is so, het is so wonderlik, ons is so mooi geskapen die jasua, ons is gelijktydig. Ons eie engel wat ons self beskerm, jy beskerm jouself, ons lief is vervader, jy is engel en mens, dis fantasties, en al klink het snaaks vir mense, dit is maar net hoe dit is, en toes ek, toes ek weer baie groot, hier langs jasso, en ek is een engel, ek het daai groot weese lichaam, en ek sien een man met ‘n baie lelike gees in hom, en ek steek my rechterhand uit, en daar kom reen uit my palm uit, en val boop hom, en die grond is nou sachter, en ek skep hom op, en ek gee hom vir jasua. Ek skip hom met grond en al op, en ek gee hom vir jasua, en het reen sachter op hom ook. En my arm is so lang, ek het so groot arm, wat my rechterarm, ek gee dit vir jasua. Ek verskyf hierdie man. Ergens moes daar man gewees het, wat op hierdie aardbodem, der jasua na beter plek toegevat is, wel dalk nie hier namels in, of dalk, is hy net na 'n beter plek op hierdie aarde versky, waar daar op minder slechte invloed op hom is, en meer liefde is, en meer sachter liefdevolle reen van jasua, want ek is dankbaar dat jasua omgeret het, ek is dankbaar dat jasua sy hand gesteek het, want ek het nie my eie, my wil het met vader vereenig, dan doen hy dit en hy skep het op, ek dink nie, ek kan nie, ek dink nie vooruit en sê, ek moet dit doen of ek moet dat doen nie, vader vat net my hand op, Ek en Jashua werd net as een weese. En ek is so dankbaar dat Jashua omgeret het. Toe voel ek weer, ek is die wolke, ons is die wolke en ons wolke is uitgestrek in die licht. En toe voel het my ons klaar op as wolk en is een lekker prachtige wolkloose sterrenag. Sê Jashua vir my, dat al reen uit my handpalms uit kan vloei op die rechte oomlik. Lang terug het Jashua ook vir my gesê, Ek moet sekere opofferings in my leven maak, en jy ja, as so had vir my gesê, daai opofferings gaan maak, dat water uit my hande uit gaan stroom. Eendag, wanneer die water van hierdie aarde ondrinkbaar gaan wees, gaan ek water uit my handpalms uitlit gaan. En, dit is vir my baie kostbaar, want vader het ook vir my gesê, ek sal vir my kinders so water kan gee, maar nie net vir hulle nie, sommer vir almal. Toe vlieg ek in jasua, en met vlieg wil ek ook nie sê, dat jy nou moet dink, jy gaan net in een richting, en soos met vlaerke nie. As ek vlieg saam met jasua, is dit, soos in, jy gaan in alle richtings, gelijk tydig. Dis dis wat hulle in die Engelse, uh, die Engelse geestelike mense praat, baie keer van, die expansion, of jy expand, dis hoe ek het ervaar, ek noem dit vlieg, maar het is nie vlieg, soos ons, wat net voor en toe gaan, en dan die wind in jou gesig en al die lekker dinge wat al die dinge wat jou plaas as jy vlieg <coughs> is nie die daanie dis net lekker by Joshua om saam met hom te vlieg want dit is eintlik 'n gevoel en tu sien ek ons blaas of waai in my eie kinders in en ek sien hoe hulle nuwe lewe kry en ons ons blaas van hulle voete af deur of waai van hulle voete af deur tot boe by hulle hoofde uit, en ek sien hoe hulle lichter word, en begin soef, met hulle gezicht in haar boe gekeer. Want, Jasua sy so geest is licht, maak hulle so licht, sy wind, maak hulle so licht, en ek is so, so, so oneindig dankbaar, dat Jasua so my kinders, harte en geboedere verlicht, en nie net my eie kinders nie, alle mense, alle mense, alle kinders, allemaal wie Jasua so, weet, wat het nodig het, en toe sien ek, skiel ek weer swart of donker grond, na by my kinders, en ek weet, ek sien, daar is een blauw, soos een peppermint sweetie onder die grond, so of onder een kleid of een ding, maar, jy kan hom sien, as jy mooi kyk, dan sien jy, o, oh, daar liet iets prachtig blauw so, en hy staan so blauw uit in hierdie donker, en ek weet, ek weet, hulle moet vader vaderse woordag in uithaal, dit is um, ietsie die kostbaars so, wat hulle Hulle moet sy vader sy woord aangryp. En ek glo, ja, so al, sy woord, het is in baie boeken, baie papieren, baie dinge in huis, so laat uitstaan, dat jy net die punt sien en sê, haai, hier le iets en omgryp, en dan het jy die kostbaarste van kostbaarheid. Dit is baie, baie, baie kostbaar vir my, om hierdie dinge te kan teel. Dit is baie persoonlik, Baie van dit is persoonlik, baie van dit is, ach, eindelijk is al niks persoonlik nie, want jasua is so een met ons amal, dis persoonlik in die sin van jasua sy lichaam. Ons is amal deel van sy lichaam. En ek gaan nou lees wat jasua my gedikteer het, maar ek gaan dit in die volgende uh, uh, recording sê, want hierdie een gaan te lang wees.